Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och jag tänkte att jag skulle ha ett jultema på det här programmet eftersom det är julafton imorgon om du hör på det här när det kommer ut. Och då jag gick tillbaka i arkivet för att kolla vad jag har talat om tidigare jular så hörde jag mig själv säga så här i fjol. Jag hade först tänkt att jag skulle gå igenom alla myterna som finns runt julen och den här diskussionen om huruvida julen har hedniskt ursprung eller inte och liknande saker. Men jag tror att det kanske får bli nästa jul om här dröjer och vi får leva. Och nu har ett år gått. Herren har dröjt och jag lever om man får säga så. Och om ingen har tänkt hålla mig ansvarig för mina egna löften så försöker jag i alla fall göra det själv. Så här följer ett program om huruvida julen är hednisk, kristen, biblisk eller något helt annat. Och innan jag börjar så ska jag säga att det jag kommer säga nu, det har jag skrivit också i en text som finns att läsa på jesaja53.se. Så om du går till jesaja53.se och söker på julen så dyker det upp en artikel som heter julen hednisk kristen eller något annat. Välbekomme och god jul! Jag växte upp i ett hem och i en församling där vi firade julen varje år. Helt klassiskt och helt enkelt. Mamma och pappa dekorerade julgranen dagen före dagen. På natten så dök gåvorna upp där på nästan magiskt vis. Och vi hade en jultomte som kom på besök. Vi hade julskinka, nejlikor i apelsinerna och allt man kan önska sig. Och i församlingen så hade vi också julfirande varje år. med Det var... Lekar och det var mat och sånger och dans kring granen och mycket annat. Och Ibland fick vi till och med besök av en jultomte också. Men eh, ett år, och då, bodde jag, då var jag ganska liten, jag kommer inte ihåg hur många år jag var. Men eh, jag hade väl några syskon i alla fall, vi bodde i Rinkeby. Eh, och då fick vi besök hemma hos oss i jultider. Jag antar att det var... Strax efter jul eftersom julgranen var uppe och den brukade inte dyka upp förrän den ja, tidigare 22, kanske den 23. Vi fick besök, inte av jultomten den gången, men av en ung evangelist. Han var väldigt trevlig som jag kan komma ihåg men han var också väldigt energisk. Brann för Jesus på alla sätt och vis. Och när han såg vår julgran där i vardagsrummet så... Började han prata om att han skulle slänga ut den här granen. Och så förklarade han för oss skräckslagna barn. Att julen det var inte en kristen högtid. Det är inte en kristen högtid alls. Jesus föddes inte på julafton. Och dessutom så var julgranen hednisk. Och det var nästan allt annat som hade med julen att göra också. Man skulle inte fira jul om man var en verklig kristen. Och så gick han bort till julgranen och skruvade av Ljusen och vi barn trodde inte våra ögon och än mindre trodde vi på att det han, han talar sant för det inte var väl julen då man firar Jesu födsel hednisk. Alltså jag har ju sett bilden av Jesus och Maria i stallet och det var väl både vinter och jul där eller hur är det egentligen med det? Och den här händelsen med den här unga evangelisten den kom och gick, men med tiden så har jag kommit att förstå att många kristna och ateister och andra säkert också tror att julen faktiskt är en hednisk högtid. Nu för tiden är det lika stort tecken på att julen närmar sig att Mariah Carey skriker i högtalarna på Åhléns som att radikala kristna och andra dyker upp i flödet i sociala medier och försöker chockera oss med påståendet att julgranen avgudar till bedjan, att Horus föddes den 25 december, av guden, den egyptiska guden Horus alltså, eller någonting liknande. Så det här programmet är mitt lilla försök på att bringa balans i skålarna, de två skålarna där man å ena sidan har gjort julen till en superkommersiell historia om nya försäljningsrekord varje år. Och den andra sidan där man säger att julen enbart är en eh, avgudat tillbedjan och sanningen tror jag finns någonstans mitt emellan det här. Och det första saken som man bör ta tag i som man bör ställa frågetecken runt när det gäller diskussionen runt jul och huruvida den är hednisk så är det ett resonemang som går ungefär så här att för det första säger man i hedniska religioner så gjorde man en sak till exempel man högg ner träd och hade dem hemma hos sig. Och sen så säger man att kristna gör en liknande sak eller påstått kristna då gör liknande sak till exempel hugger ner ett träd och har det hemma hos sig och för det tredje därför så gör de här kristna en hednisk sak de, de följer hedniska traditionen och det här resonemanget används till exempel sånt som jag har sett när man säger på Horus födelsedag så delar man ut gåvor till barnen och, för att, och nu delar vi ut gåvor till barnen alltså följer vi hedniska traditioner eller i Babylonien tillbad man träd och föll ner på knä framför dem precis som folk faller ner på knä framför julgranen när de ska hämta upp julklappar och så vidare. Eh, och det låter absurt när jag säger det- men jag har hört det här argumentet tidigare- och man får akta sig själv också- när man, när man argumenterar runt en sak- så man inte hamnar i det här- eh, bara för att någon grupp gjorde någonting- så, så är det fel att göra den saken. För, därför att Problemen med det här resonemanget- det är ju då att om en hednisk religion- gör någonting som vi kristna gör- så skulle det betyda att vi måste sluta med det med en gång. Exempelvis om vi kan hitta att det finns en gammal hedensk religion. Där man brukade doppa sina utövare i vatten. Betyder det då att vi måste sluta döpa? Det är helt enkelt en, en logik som inte håller. Men vi går vidare. Därför att... Eh, det, det, det finns mer här. Eh, för det första, är det sant att den, till exempel den hinduistiska guden Krishna föddes den 25 december? Eller att den grekiska Dionysos föddes den 25 december? Eller den persiska Attis? Eller den egyptiska Horus som jag har nämnt tidigare? När jag söker på nätet så finner jag massor av sådana påståenden. För några år sedan så såg jag en slags pseudodokumentär som hette Zeitgeist- där man, Den finns på, på Youtube om du motförmodan skulle vilja se den. Och där hade man bland annat då en konspirationsteori om att det kristna firandet av kristig födelse kom från en mängd olika andra gudar som man också firade den här dagen. Och teorin är att eftersom 25 december är så pass nära eh, vintersolståndet så kommer det från olika religioners firande av att solen Kom tillbaka på den dagen. Eh, och teorin är då att eftersom, ja, så, alltså, så Horus till exempel då som är, som är solguden, han skulle då födas den 25 december. Och det är en fin teori som har vissa intressanta element. Eh, det kan säga någonting om var olika religioner kommer ifrån. Problemet är bara det att när man ställer en enkel fråga till de som påstår de här sakerna så faller alla de här teorierna som ett korthus. Och jag ger det här som ett tips när du diskuterar med någon som anför den här konspirationsteorin. Då kan du säga så här, kan du ge mig en enda förstahandskälla som bekräftar det du påstår? Fråga det, kan du ge mig en förstahandskälla som bekräftar det du påstår. Och med förstahandskälla så menar vi då en samtida källa som påstår att så var fallet. Alltså finns det någon egyptisk text som säger att man firade Horus den 25 december eller runt vintersolståndet som inte är den 25 december ska sägas utan den 21. Och det visste man på den här tiden också. Finns det också någon hinduistisk källa som bekräftar att man firade Krishna den eller runt vintersolståndet. Och det fina med den här frågan är att det finns ingenting sånt. Det finns inga källor på det här. Ingenting någonstans. Det som däremot finns eh, som en slags källa det är en bok från 1800-talet av den brittiska författaren och pastorn eh, Alexander Hislop. Och den boken heter The Two Babylons. Och där så går Hislop mot den katolska kyrkan och menar att den bygger på en massa hedniska traditioner. Och han säger att katolska kyrkan har hämtat sina traditioner från hedniska religioner. Vilket man nu kan säga och påstå eh, om man har bevis. Men många av hans slutsatser det är inte så att han ljuger om allting eller hittar på allting men väldigt många av hans slutsatser och hans påståenden saknar eh, historiskt stöd så det är därifrån de här teorierna kommer om att bland annat då att julen skulle vara eh, hed, av hedniskt ursprung eh, men när det är sagt, det finns en teori som återstår och som är intressant. Och det är eh, Sol Invictus-kulten. Därför att till skillnad från de andra gudarna så firades det faktiskt någonting som kallas för Sol Invictus just den 25 december. Och det firades i Romariket och det firades på 200-talet efter Kristus. Så det passar ju ganska bra. Dessutom så betyder sol invictus den oövervinnerliga solen. och Det var en kult i romarriket som växte fram på 200-talet där man tillbad solguden som ibland identifieras som eh, Mitras och kejsaren Aurelianus var den som gjorde Sol Invictus till stadsreligion i Romariket. Och han förordnade också att man skulle tillbe Sol Invictus födelse den 25 december. Saturnalia, som också var en stor kult i Romariket på den här tiden- föregick i början och mitten av december som, som högtid. Och ungefär då den festivalen slutade runt den 23- så tog då Sol Invictus över den 25. Och vi vet att kristna- de firade inte Jesu födelse, alltså firade inte Jesu födelse före 200-talet, eh, utan det var någonting som kom på 300-talet och Solinvictus försvann mer och mer samtidigt som kristendomen tog över. Så det verkar på ett sätt som att det är ett case closed. Kristna hämtade Kristi födelse från Solinvictus, eh, en hedningssjöktid, problemet är... Må, vi måste vänta lite. Vi kan inte gå så fort fram. Därför att frågan är inte om romarna firade en gud denna dag utan det är sant. Frågan är varifrån fick kristna tanken på att Jesus föddes den 25 december? Och när fick de den teorin? Hämtade de det från Solen Victus? Eller hade de det redan innan och av en helt annan orsak? Och för att svara på det så måste vi faktiskt, intressant nog, tillbaka till den babyloniska Talmud. Alltså judiska skrifter från några hundra år före Kristus. I den babyloniska Talmud så utvecklas det en teori som går ut på att Gud har en plan för sina heliga män och kvinnor. Och att när män och kvinnor följer den här planen så som Gud har satt den så har Gud fastsatt både deras födelsedag och deras dödsdag- och den dagen, sa man där, är samma dag. Man sa att Mose föddes samma dag som han dog. Alltså samma dag på året och naturligtvis inte samma dag som han dog. Eh, och det menar man då, det gäller också för andra eh, heliga män och kvinnor. Om man var i Guds plan så föddes man samma dag som man dog. Och det här var en tanke som senare judiska tänkare tog med sig eh, och som även influerade kristna som försökte räkna ut Jesu födelsedag. För vi vet att Jesus dog under påsken runt år 30 efter Kristus. Och på den här tiden då så var kristna ganska eniga i att det här skedde runt den 25 mars enligt den julianska kalendern. Men kristna ansåg inte att Jesu liv började vid hans födelse utan att livet började vid befruktningen. Alltså då Maria fick bud från ängen att hon skulle föda en son och den heliga ande befruktade henne. Så då kan man tänka sig om befruktningen skedde på samma dag som Jesus dog- när borde han då ha fötts, Och då kan man räkna nio månader från 25 mars och så kommer man till den 25 december. Och nu ska det sägas två saker. För det första, det står ingenting om det här i Bibeln. Det står inte i Bibeln att Jesus föddes den 25 december eller den 24. Och det står heller inte att man ska fira Jesus födelse. Det är inte det jag propagerar för överhuvudtaget. Jag säger heller inte att det är en bra teori att säga att Maria befruktades på samma dag som Jesus senare dog. Det är en teori som de hade då. Det jag säger är att det var så man räknade ut Jesu födelsedag. Inte genom att se på romarna som firade Solin Victor och fråga Hej, kan inte vi ta ert firande och så bara göra det till Kristus? Till kristet, men förlåt. Därför att Solenicitus började man fira, precis som jag sa, på slutet av 200-talet. Men redan i början av 200-talet så sa den romerska kyrkofadern Hippolytos att Jesus antagligen föddes den 25 december. Och ännu tidigare så var det Julius Africanus som skrev en bok där han gick igenom en massa. Eh, alltså tidsmässiga teorier han har en bok som heter Chronographiae eh, och där hade han omfattande uträkningar av jordens ålder och Marias bebådelse och så vidare och han menade att Jesu inkarnation, alltså Marias befruktning då skedde den 25 mars 5501 år efter världens skapelse och man kan säga vad man vill om hans teori men det är alltså därifrån man då räknar ut att Jesus borde ha fötts runt den 25 december. Så snarare än att kristna hämtade sin uträkning av Jesu födelse från Solenvictus-kulten så är det faktiskt fullt möjligt att kejsaren Aureli äh Aurelianus som var en stark motståndare och förföljare av kristendomen och kristna en av de största förföljarna och motståndare till kristendomen faktiskt det är större teori, bättre teori att han tog sitt datum för solguden eh, Sol Invictus från de kristna än det är tvärtom och det är också vanligare att romerska eh, mytologi låter sig påverkas av andra än att kristna gör den och innan jag går vidare till en annan anklagelsepunkt mot julen så vill jag också säga något om midvinterblot. För det kanske du har sagt. Vi säger ju inte Kristusmässa eller Christ Christmas som man gör på engelska utan vi säger jul. Och ibland så kan man få höra att det här ordet det kommer från den nordiska mytologin och traditionen kallad jul. Eh, och i Norden så hade man midvinterblot med offer till orden och andra gudar runt midvintertider, inte 25, snarare 21, men oavsett. Och ibland så får man höra att när kristna då kom till Norden så tog man över julfirandet från de asatroende eh, och gjorde om det då till den kristna julen. Och svaret på det är nog både ja och nej. Det var inte så att kristna kom till Norden, såg deras vid midvinterblot och bestämde sig för att nu säger vi istället att det är kristifödelse födelse som vi har den här dagen. Därför att kristifödelse hade man firat i många hundra år. Innan vikingarna uppe i Norden fick höra evangelium. Eller i alla fall en katolsk variant av evangelium, vad man nu än vill kalla det. Det var, det var den norske kungen Harald den Gode som, som sa att man skulle sluta fira jul- och istället flytta då från jul den 21 till den 25 om man skulle fira julen som ett firande av kristig födelse. Men det var någonting som man redan som kristna hade gjort länge innan det. Och det finns kristna som, det är de kristna historikerna som är de första som beskriver de här nordiska traditionerna med, med blod och liknande. Om någon hedning kommer till dig och säger att ja, ni kristna ni tog midvinterblodet från vikingarna och gjorde om det till jul så säg bara varsågod. Midvinterblodet var inte ett firande av hur Guds son kom till himlens ljus, kom himlens ljus till världen och lät sig födas i ett stall utan det var en offerhögtid. Det finns till och med källor som säger att det ingick människooffer i midvinterblot. Så om nu kristna skulle ha gjort om det och sagt nej, vi slutar, slutar med det där och så eh, gör vi om det här till en dag då man klär granan och sjunger ohelga natt istället så kan man säga att det är ett av många sätt som kristna har bidragit väldigt positivt till samhällsutvecklingen, om man säger så. Men över till någonting helt annat. Jeremia kapitel 10. Vad står det där? Där står det så här. Hör det ord som Herren talar till er, ni av Israels hus. Så säger Herren, ta inte efter hedna folkens sätt. Låt er inte skrämmas av tecknen på himlen, därför att hedna folkens skräms av dem. För folkens seder är tomhet. Man hugger ett träd i skogen och hantverkarens händer formar det med yxan. Man pryder det med silver och guld och fäster det med hammare och spik så det inte faller om kull. Det är Jeremia 10, vers 1-4. Och det här låter som en julgran. Det gör inte det. Hedningarna hugger ett träd i skogen. formade med yxan. Pryder det med silver och guld. Fäster det med hammare och spik så det inte faller omkull. Det är väl jättelikt vad vi gör med våra julgranar. Och det är i alla fall argumentet från många kristna. Som säger att man borde inte ha en julgran. Problemet. Är att det här är lite selektiv läsning. Därför att om man läser hela sammanhanget. Om man läser vad handlar Jeremia kapitel 10 om. Så är det en nidvisa över alla avgudarna som hedningarna tillber. Och det är oerhört viktigt när man läser en bibeltext. Att man inte bara tar en vers ur sitt sammanhang. Eller som i det här fallet fyra versen Och bara springer iväg med dem. Läs hela sammanhanget. Sammanhanget handlar inte om att pryda sitt hem med träd, utan det handlar om avgudar som är formade av trä. Och om man nu skulle säga att Nej, men en kristen kan inte, utifrån den här versen så kan inte kristen pryda någonting i sitt hem, kan inte ha någonting av trä i sitt hem, kan inte ta in någonting av trä... Då, någonting som en hantverkare har format i sitt hem. Då tror jag att det är otroligt mycket i våra hem som skulle ryka. Där jag sitter ser en bokhylla. Jag ser en annan hylla här. Jag ser mig lite runt. Jag har bordet jag sitter vid där i trä. Jag vet inte varför det skulle vara mer rätt eller fel. Än att ha ett träd som man pyntar med i sitt hem. Men så den här logiken funkar inte alls. Men vi tar en liten historielektion till. Därför att man kan ju fråga sig, var kommer den här julgranen ifrån egentligen? Är det från midvinterblot? Var det någonting som Asatron höll på med? Kommer det från Saturnalia, Sol Invictus? Någonting annat kanske? Och svaret är ja Någonting annat. Jag nämnde att Julius Africanus räknade ut en massa bibliska datum. Och ett datum som kristna räknade ut det var att världen skapades i december. Och därför så firade man Adam och Eva strax innan jul den 23. Och i Sverige så är ju också Adams namnsdag dagen för föredoppare Alltså 23 december och Evas namnsdag är på julafton. Få önska god namnsdag till mamma om du hör på. Hon heter Eva bland annat. Eh, och under medeltiden så blev det vanligt, framförallt i Tyskland, att man sätter upp ett paradisskådespel strax innan jul. Man spelade upp det här dramat runt skapelsen och fallet och då tog man då in i kyrkan ett träd som man prydde med äpplen som då fick representera livets träd med, frukt, med sin frukt och ett annat som representerade trädet till kunskap om gott och ont. Och det är ursprunget till julgranen och ingenting annat. Och nu hör jag, när jag berättar de här sakerna och, och, och försöker dra de här parallellerna så hör jag självklart vad det låter som. Det låter som att ja, nu har Paulus blivit julens apologet och traditionernas försvarare. Och till det vill jag säga absolut inte. Jag har ingenting emot julen. Men för min egen del så kunde jag helt ärligt ha varit utan julen utan något som helst problem. Det finns ingenting inneboende i julen som gör att jag tycker att man måste fira jul. Det finns ingenting med det kyrkoåret och så som gör att jag tycker att man har någon förpliktelse mot, gentemot det. Det finns otroligt många saker med julen som jag är dödstrött på. Julmusik i alla affärer gör mig tokig fokuset på både gåvor och mat gör mig väldigt obekväm stressen, hysterin och tendensen som vi har till att göra julen till ett uttryck för vår egen egoism och girighet den är helt enkelt fruktansvärd som om någon säger att i deras familj så firar de inte jul, ja då tycker jag att det är helt oproblematiskt i utgångspunkt. Alltså med mindre man försöker styra andra och med mindre man gör det för att isolera sig från andra troende. Paulus säger också det att vissa håller en, vissa dagar för heliga, andra håller alla dagar lika. Vill du inte fira jul, låt ingen tvinga dig. Julen har också väldigt många komponenter som absolut inte handlar om Jesu födelse. Det är kommersialism som har tagit spid och MDMA om man säger så. Det är frosseri, det är ensamhet för väldigt många människor, det är överförbruk och det är girighet. Absolut. Men det behöver inte vara det. Det kan också vara några dagar då vi samlas för att påminna oss om historiens kanske största händelse. Då den andra personen i gudomen avklädde sig sin härlighet och majestät för att ikläda sig mänsklig skickelse. Världens skapare föddes av Jungfru Maria. Universums herre blev en gråtande och skrikande bebis. Jag skulle säga att alla händelser i historien av alla händelser så är nog det här den näst största bortsett från Jesus död på Golgata. Du kan ju diskutera vad du själv anser om, den, om det påståendet. Men... Att vi som kristna skulle ta den historiska händelsen och fira den på ett sätt som vi finner för bäst, det tycker jag bara är fint. Jag tycker det är fantastiskt. Och om du vill göra det med julgran, ljusstake och julklappar och julskinka och dopp i grytan och ohelga natt, så gör det. Om du vill göra det i augusti med surströmming och en tur i skog och mark, så gör det istället. Gör det tillsammans med syskonen, gör det till Guds ära. Och med det så vill jag säga och önska dig en god jul. För mig så börjar julen imorgon på julafton på eftermiddagen. Då sätter jag mig ner och slår på natt eller Adams julsång som den egentligen heter med Jussi Björling. Och låter tårarna strömma fritt när jag tänker på Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare som lät sig födas som en människa för att försona världens brott och synder. God jul, vi hörs. Thank you. Du har lyssnat på en podcast från Maranata podcast och det här programmet har också sänds som närradiosändning över Stockholms närradio. Om du vill komma i kontakt med Maranata församlingen så gör du det enklast via e-post infosnabel eller telefon 070-201-6020. Och som sagt jag önskar dig en god jul och också guds rika välsignelse och på återhörande.